Заїхав Орели на квартиру районного уповноваженого. Під час ревізії знайшли козацьке вбрання. Довго не думаючи, Гальчевський передягнувся в нього. Тут же на квартирі Гальчевський склав наказ номер один по Червоній армії в лапках, в якому закликав негайно вбивати комісарів, комуністів і краскомів, які п'ять років розорюють рідний край, і переходити на бік повстанців. Тим часом Хмара після короткого бою здобув цукровий завод і гуральню. На заводське подвір'я заїхав Орел. Через відкриті двері магазину він побачив металеві діжки зі спиртом. Попередивши козаків бути обережними з вогнем, Орел наказав одну велику діжку спирту вивести фабричним возом, а іншим – повідкручувати ключем металеві заткала та підпалити. На цементну долівку щедро полився спирт. Якби в цей момент поруч була б якась російська душа, напевне, не витримала б такої наруги і розірвалася б з розпуки. До орла підбіг службовець гуральні. Він благав не підпалювати, адже на поверсі жили службовці з жінками та дітьми. Отаман зважив на прохання і відмінив наказ – спирту не підпалювати. Повернулись вістові від отаманів. Все в порядку, всі пункти опору здобуті, козаки викінчують тих, які не встигли втекти – щоб лишити по собі пам'ять, козаки підпалили будинок ревкому. Його полум'я висвічувало весь центр містечка. Зблизки пожежі несподівано виривали темряви віконця, за якими тривожно світились сотні очей. Прибіг радісний Василь Лісовий, який відчув смак переможного бою. За ним підійшов більш стриманий Байда. Для нього терпкий смак перемоги був добре знайомий. Повзатаманів, прогуркотів віз із діжкою спирту. Звіти задовольнили Орла, розгромлені приміщення виконкому, парткому, профспілки, вбитий командир взводу, часті особого назначення, захоплено зброю та обмундирування загону чон, телефонні та телеграфні апарати. Підійшов Кохан і прозвітував про арешти, які він провів за наперед заготовленими списками та адресами. Орел звернув увагу на півтора десятка цивільних, які в нерішучості тинялися довкола. Запитав, хто вони. Відповіли, що хотіли би приєднатися до повстанців. «Чи знаєте цих людей?» Отаман звернувся до поручника Мотрука, який свого часу жив у барі. У зблисках полум'я Мотрук уважно придивлявся. Виявилося, що майже всіх він знав. Довше розбиратися часу не було. Орел приділив поповнення до другої сотні. Наказавши підвести до новобранців здобутих за застеріг, щоб перший бій покаже, хто стане козаком, а хто повернеться сіяти гречку. Рушили у бік Іванівського лісу, а звідти – до села Радівців, що в 12 кілометрах на північ від Бара, де й стали на сніданок. Від козаків прийшла делегація з проханням виділити спирту – та й старшини штабу, а це 16-17 чоловік, були не проти перевірити, чи добра горілка. Отаман розпорядився піти на зустріч по бажанням козацтва та старшини, водночас наказав виставити біля воза зі спиртом варту. На Вовковенецьких хуторах, куди після сніданку перейшла подільська група, Орел залагодив непорозуміння, що виникло між Павлом Коноплянком та Хмарою, для якого не було іншого авторитету, ніж комендант подільської повстанської групи. Тому розпорядження начальника штабу дратували його Без свідків Орел рішуче порадив хмарі сховати особисті антипатії Бо авторитет начальника штабу мусить бути шанований Вистава в Лознах Від сахнівських селян довідалися, що о 9-й вечора 8 серпня Аматорський гурток при Лознянській цукроварні ставить виставу Буде оркестр, добрий буфет, а після вистави плануються танці до ранку. Розвідка вже донесла, що охорона цукроварні складається з 70 піших. Комендант цукроварні – комуніст Зайда, але людяний. Орел запитав старшин, як дивляться вони, щоб переглянути виставу. Таки ж давно не були повстанці в культурному товаристві серед дам, які готові польку танцювати з окупантами. Заперечень не було. «Тоді план такий», – сказав Орел. «Виїжджаємо вже, поки на брамі не виставили охорони. Заїхавши на подвір'я цукроварні, скрізь виставляємо барту – на брамах, в управі, касарні. Рівно о 21-й годині половина відділу під проводом Ониська-Грабарчука війде в зал і стане позаду глядачів під стіною».